mintha valami privát és elkapkodott dologra irányítanák az ember figyelmét. Egy perc is készen vagyok, mondta Günhild. Együtt mentek az utazó fotográfushoz, Johannesszenhez, aki minden évben néhány hétre helyiséget bérelt a város központjában. Günhild a szép kis kocsiban húzta tízt, melyet berta apja készített. Útközben két húszas éveiben járó találkoztak,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 Úgy vélte ez a szín jól illik Berta hosszú, gombos blézeréhez, amely jócskán szétterült a bő szoknya fölött. A blézer alatt fehér blózt viselt, de felül csupán a fodrok látszottak belőle, amelyek úgy ölelték körbe a nyakát, akár az estére összezáródó százszor szép szirmok. Végül maga essen is megjelent, üdvözölte Bertát és günhildot,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 mert a kislány nem volt hajlandó tovább a zsámolyon maradni. A műterem ajtaján kilépve a hangos csattanást hallott. Megfordult és látta, hogy a zsámoly a padlóra zuhant. Az aszisztens a fejéhez kapott, amikor észrevette, hogy eltört, és a kicsiny kerekülés, amelyen Tordis az imént ült, imbolyogva végiggurult a padlón, és most a helyiség túlsó falán hevert.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 Nem szabad túl sokáig várni, hangsúlyozta günhét korábban. Az idő most már biztosan nem az ő oldalán áll.